Icoană. Noaptea întinde scoarțe, plocate și covoare, urzite cu zigzaguri și cu chenar mărunt, în care se repetă izvodul la culoare și chipurile crucii și florile, cum sunt. În fața lunii, dreaptă, șoseaua-n cu plopii s-a pardosit cu țoale de jii și mehedinți și în umbra fiecărui copac așteaptă popii, strângând în mâini Cădelnițe fierbinți Ivirea se va face Pe semne din câmpie Prin albele cătune pitite sub căciuli La moara adormită dormită În apă vie și sculat dulăi Molatici și ciufuli Căci iar Ierusalimul se arată După ploaie, cum l-au știut Întocu mai pe vremuri cu vioșii Ce vezi? Sobol în alță, biserici Mușuroaie ce auzi? Văzduhul cântă reg cu toți cocoșii.